Heere, het is vir ons een onuitsprekelike voorig, om die naam op ons lippe te neem en die al die lof en die eer en die dank toe te bring. Heere, hy is onbeskryflik groot, hy is die enigste Heere, daar niemand soos hy nie en ons wil vir hy kom buig. In herkendlikheid, in dankbaarheid, en nederigheid. En sê Heere, ons is hier, praat met ons, ontmoet ons op die plek waar ons nou is, in ons geestelike reis. Dankie vir die woord, waar die waarheid is. Amen. Die voorafgaande gedeelte is die gedeelte waar ja, hier is een dochterkie siek raak en hy na Jesus toe kom en vraag vir hulp. En dan lees ons daar vanaf vers 25 Daar was ook een vrou wat al twaalf jaar lang aan bloedvloeiing geleid het, sy het baie geleid onder die behandeling van talle dokters, en het alles wat sy gehate daarin bestee. Sy het echter geen baar daarby gevind nie, haar toestand het eder vererger, sy het van Jesus gehoor, en in die gedrang nader gekom, en van achteraf aan sy kleren geraak. Want sy het gedink, as ek maar net aan sy kleren kan raak, sal ek gezond word. En dadelijk het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog, en sy kon aan haar lichaam achterkom, dat sy van haar kwaal ontslaaf was. Jezus het ook self onmiddellik geweet, dat daar van hom kracht uitgegaan het. Hy het om in die gedrang omgedraai en gevra, wie het aan my kleren geraak? Die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toevoer om op haar knieën kom val, en vir hom haar hele geskiedenis vertel. Daarna sê hy van haar dochter, jou geloof het jou gereed. Gaan in vrede. Wees vergoed van jou kwaal genees. Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die synagoge sy huis af en sê vom, die dochter het gesterwe. Waarom val die nog ons leermeester lastig? Jesus het echter met die een oor gehoor wat daar gesê word. En hy sê toe vir die raadslid van die synagoge, moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo. En dan weet ons, dat Jesus toe uiteindelik by Jairie sy dochterkie uitkom, sy intussen in dood is, en dat hy haar opgewek het, um, uit die doodheid, en uh, vir haar die leven kom teruggeet. Tot zover lees ons saam. <twek> Vrienden, ons het die laatste paar weke, en maande, redelike voorvallen gehad, van racisme, wat die korante gehaal het, ehm, um, Goed wat betekend uit verbandheid uitgerik is, wat dier die sociale media gegryp is en um, rechtig mense probeer polariseer en uit mekaar uitdryf. Um, ons denk aan die afgelopen tijd van Eben Edsebet. Um, ons um, denk sommer aan ilana um, Barkhuysen verlede jaar. Die foto daar in Swazereneke Salaarskool wat so'n bykie uit context uitgeleg. Um, geinterpreteer is en, en ek klomp goed rondom dit. Um, Eén ding wat ek die aflopte tijd so bieke aan gedink het, nou die foto is nie so helder op die skerm nie, maar hier in die einde van 2015 was daar een Penny Sparrow wat een um, opmerking gemaakt het oor die swemmers daar by Durbanse strand. En toe is hy... Um, rondom dit, um, skuldig bevind, en ek dink sy moes een hele paar rand betaal, maar toe het Gareth Cliff, die beoordelaar, van die idolscompetitie, getweet, nou moet nou nie vir my vraag wat tweet is nie, want ek het nie nou tyd om vir julle te verduidelik wat dit is nie, maar op Twitter het hy een boodskapje gelos om te sê, dis vrijheid van spraak, die vrou kan dit sê, en toe het hem net gekom, en hulle het om sy meer in die pad gesteek, um, en gesê, ons gaan nie langer van jou dienste gebruik maken. Toe het Gareth Cliff, het is nou die persoon daar in die middel, met die blau pak kleren aan, julle salom onthoud die van julle wat die idolscompetities gekyk het, het toe besluit, hy gaan Vidalien Pofu, een prokureer krij, en hulle uh, gaan Mnethof toevat, en hy toe een bedrag van iets soos 25 miljoen rand geëis, vir contract breek, enzovoorts, enzovoorts, en, Hierdie foto is geneem en het was in die korant gewees na die oorwinning van Gareth Cliff en Darlene Pofu, toe hulle uit die hof uitkom en die saak gewend het. Mnet moes hom weer terugneem en heranstel om voor te gaan om hom te gebruik as een beoordelaar by IELS. Die focus van hierdie foto, jammer is nog so dof, is hierdie twee wat oorwinning by die hof uitstap dankbaar, die strijd is voorbij, ons het ons saak gewen dit is een hofzaak van etelike miljoene rande ek denk hierdie fotograaf het besef dat die foto wat hy geneem het ook iemand anders insluit op hierdie foto nie rechtsachter sien jy, noem het iemand van die straat, wat in een villishouwer bezig is om te krap niemand sien om raak nie want die focus is op die oorwinnaars van die hofstrijd. En dis eindelijk hoe dit in ons leven ook maar werk, die mense wat op die, op die rand staan, op die kantlijn staan, word dikwels misgekyk, hulle word die raak gesê nie, ek denk ons het verlede week iets daar oor gesê, dat, dat ons baie keer mense miskyk, ons sê die boemelaars nie raak, wat by ons venster kom klop, van ons motor nie, ons kyk an een pad, ons kyk hulle mis. Maar hierdie randvergiering, verdwijn eindelijk in so'n foto, want ons is gewoon aan om te focus op die vername, op die belangrike, op die oorwinning, en ons kyk, die ander goeikies mis. Ek weet, ons het op een stadium, ek weet nie of het op school was, of toe ons studenten was, en het ons altyd vir mekaar gesê, as ons nou, uh, bykie inrede naasie met mekaar was, het ons vir iemand gesê, man, wat is jou story? Wat is jou story? In Engels tal, Wat is jou kuis? Wat is jou probleem? Maar weet jylle wat? Ons het eindelijk allemaal een story om te vertel. Ons leven is een story. En toe iemand die, die foto's sien, het hy gaan vast maar wie is daar hy ouwe in die rechterkant? En wat is sy story? Sy naam is Oscar Mayel, een havelose man voor hy in verwer wat sy werk verloor het en toe aan dwellingsverslaaf geraak het en wat een um, rommel krap en uh, op hierdie manier um, by herwinning betrokken is en een lewe daarvan probeer maak. Ongeveer 80 rand wat hy op die dag so kan in door hierdie rommel by mekaar te maak en ek weet nie wat hy als daarmee doen nie. Jelkeen van ons het een story, ook die ouwens op die rand Ook die ouwens wat nie in die focus is nie. Ook die ouwens wat ons by die keer miskyk. Nou, die verhaal wat ons vanochtend gelees het in Markus 5 is eindelijk so'n verhaal. Extreme kante van die, die socio-ekonomische spectrum. Daar is hierdie Jairus, een uh, vername man, een man wie sy 12-jarige dochterkie, waarschijnlijk tot nou toe een leven van welvaart en bevoorrichting en al die goeders gehad het, en in die ander kant van die spektrum, een vrou, wat niks was nie, wat bloedvloeien gehaad het, wat beteken het, sy is onrein, sy is in elk geval uitgestoot uit die samenleving, sy verwerp verstoot. Twaalf jaar lang het sy hierdie kroniese siekte. Aan die een kant, ja, hier is hierdie belangrike man, wie sy dochterkies siek geraak het, en aan die ander kant, hierdie armlastige vrou, wat onrein is. En hierdie vrou kon nie openlik vir Jesus gaan vraag vir hulp nie. Sy was eindelijk nie toegelaat na by hom nie, want haar leven was vol vrees. As iemand haar sien en, en, en haar story ken en iets van haar weet, gaan hulle sê, geef pad, jy is onrein, ons soek jou nie hier nie. En boonhoop was Jesus hastig, want hy die boodskap gekry, ja hier hierdie vername man, sy dochterkie is siek, Maak dat jy by die dochterkie kom, sy is bezig om te sterf. En dalk het hierdie vrou gedink, ek gaan nie nou vir Jesus plaan nie, hy is hastig. En toe worm sy haar in tussen die skare en sy dink as ek net als hy kleed kan vat, kan ek dalk gezond raak. En Jesus voel die kracht gaan uit, uit om uit en hy stop. En hy gee aan hierdie vrou die geleentheid om haar story te vertel en stede daarvan om hierdie vrou wat onrein en wat amper half toenadering soek by hom wat een man is, en hierdie vrou eindelijk ook weer soos verlede sonde ga afjak verdien, kom hierdie onverwagse woorde van Jesus, dochter, jou geloof het jou gered. Dit wat sy nie eerst gevraad nie, en baie meer as dit, kom gee Jesus vaar, Hy geef haar fysische gezondheid, geestelike gezondheid, emotionele gezondheid. Hy kom spreke aan as dochter om daarmee te sê, jy is nou deel van die familie. Jy is nie meer verwerp nie. Jy behoort nou. Jy is nou deel van Godse familie. Probeer jou voorstel hoe jou Iris moet voel hy is hastig, hy het hy die dokter in ons taal gebel en gesê, kom, ongevallen toe, my kind is aan die sterf, en hierdie dokter verweil by een boemelaar langs die pad, en hy help die boemelaar, en ja, raak opgewerk, dokter, jy moet maak dat jy by my kind kom, hy is teleergesteld, hy is kwaad, hierdie oponthoud. Hoe kan Jesus by een randvergeer stop en tyd spandeer aan een randvergeer, terwijl my kind aan die sterf is? En dan sê ons dat Jesus by die dochterkie kom, sy is intussen dood en hy wek haar op in sy leven en, en allemaal kan sê dat alle mag in die hemel en in op aarde aan Jesus behoort. Twee goed wat hierdie verhaal van ochtend van my wil kom sê. Eerstens, oor ons eie waarde dat God ook by my kom stilstaan dalk voel ek nou nie vanochend as een verwerpte of as een uitgeworpene of as een mislukking of wat ook al nie maak die saak hoe jy voel nie hierdie verhaal sê vanochend van my Jesus kom staan by my en hy spandeert tijd met my. Hy acht my na waarde, hy sien my raak, hy luister na my, hy gee my kans om my story te vertel, hy vraag in my woorde van netto, Jan, wat is jou story? Positief, nie negatief, nie positief. Die tweede ding wat hierdie verhaal vir my sê, hierdie verhaal help my om te ontdek, maar daar is mense, wat oor my pad kom, wat ek moet raak sien, en na nou wie ek moet luister, na die voorbeeld van Jesus natuurlijk, mense wat een story het om te vertel, en ek moet tyd maak om na die kinderkies, en na die siekes, en na die armes, en na die stikken en seer mense, die alleen mense te luister, want het het iets om te vertel, En ons moet bewis wees van die mense wat my pad kruis, na wie sy story ek moet luister. In hierdie verhaal staan het vir my soos een paalboe water, dat Jesus bereid is om onderbreek te word. Om tyd te maak om na iemand te luister. Daar is een dringende saak wat moet aandacht kry. Ja, ja, Iris' dochterkie is siek en sy is bezig om te sterf maar van nou is hier een, een onrein vrou na wie sy story ek wil luister en haar wil help Dietrich Bonnifer skryf en dan sê hy as, as christene moet ons gereed wees om dier God onderbreek te word God gaan telkens op die geloofspad waarop ons is ons geloofsreis, mense oor ons pad stuur, wat aanspraak maak op my leven, wat van my gaan vraag, om tot stilstand te kom, en vir een slaggie te luister, na wat daai persoon, sy story is. Ons kan hierdie ons laat voorbij gaan, maar as ons die geleentheid laat voorbij om iemand sy story te probeer hoor, moet ons weet, is ons aan God, ongehoorzaam. Dan is ons nie sy gesteerdes wat in hierdie wereld een verskil moet maak nie. Die Heere stuur baie keer mense oor ons pad. En baie van die stories is dalk sukses verhalen waarna ons moet luister. Maar baie van die stories van die mense wat oor ons pad gesteerd word is juist stories van nederlaar van mislukking, van onrecht, van strijd, van gevoelens van minderwaardigheid. Dis die mense wat God dikwels oor ons pad stier, en as ek so hastig is op pad ergens heen, leer hierdie verhaal vir my, Jan, jy moet tyd maak, om ook dier God onderbreek te word. Daar kom my oponthoud. Spandeer tyd om na die persoon te luister. Ek het die afgelopen tyd by iemand gesit en toe ek nou in die week moet hierdie verhaal bezig is, toe pas die legkaart vir my so mooi in mekaar. Het is iemand wat um, die wederreal verzorg. En daar is iemand wat hulle gereel het om van tyd tot tyd te kom help om die persoon te beweeg waar hy moet wees. So stier die familie ongevraagd iemand na hulle toe om te kom help. Die persoon wat opdaag is een havelose man van diep in sy 70, wat amper half na die gestreemde kant toe beer, wat fysisk nie in staat is om die mense te help nie. En die vrou sê vir my, sy weet nie wat om te maak nie sy die man ingeneem vir die naweek, hy is fysisk nie in staat om rarig vir hulle te help, hy is ongevraag hier, en toe hy die maandag weggaan, toe voel sy so skuldig, kon sy nie die man dal langer nie gehou het of wat nie, maar intussen het ek gehoor hoe sy vir my vertel, sy het na sy story geluister, sy het vir hom kos gegee, sy het vir hom liefde gegee, En vir die drie, vier dae, wat sy by die gesinneke geblij het, of hy by die gesinneke geblij het, het hy heel waarschijnlijk die ervaring gehad, iemand luister na my story. Iemand luister. En hy is nie vir in die kerkie, ek sal die boodskap vir hy laat kry op internet om na te luister, op ons webblad sy. Maar, dit wat sy kon, net sy gedoen. Teral is het net vir twee, drie dae hierdie persoon in te vat en na sy story te luister van sy seer en sy verlede. En sy het om op die pad gesit dalk met een stik hoop en met een stik moed. Henry Nouwen het gesê, ek het my leven lang geklaar dat my werk aan mykaar onderbreek word, totdat ek besef het, die onderbreekings is my werk. Die mense wat so tydig en ontydig op my pad gestuur word, dis die mense wat die Heere oor my pad stuur en wat my tyd en my aandag en my oor nodig het. Wenke hoe om te luister na mense. Hou op praat. Jy het een mond gekry in twee oore. Luister meer as wat jy praat. Kijk jy aan en in die oor. Weet jy hoeveel waarde geer het vir iemand as jy oogkontak maak? Kijk mekaar in die oog. Focus. Ons is lief as ons moet mense werk, dalk gauwe cellfoon uit te plik en te antwoord of op die televisie te kyk, terwijl ons met ons vrou en ons kinders praat en al die goeders. Focus. Los die ander goed. Los die cellfoon. Los die televisie. Los al die verkeer wat by jou voorbij rui. As jy met iemand praat, focus jou aandag op die persoon. Wees geduldig, want amal wil nie noodwendig met die eerste ronde hulle story vertel nie. Hulle is dalk diep, diep introverte, wat skam is en teruggetrokke is. Jy het tyd nodig om verhoudings te bou en uiteindelik met vraag achter te kom, wat is jou story? Lok hulle uit. Probeer sonder vooroordele luister. Ons het dalk na hierdie foto gekyk en gedink, ja, die man op die rommelhoop, jy is lei, jy is dit, jy is dat. Vooroordele is jou eie toedoen, dat jy is waar jy is, moet nie raad gee nie, om nou vir die ouwe, op jy rommel hoop sit, te sê man, dis hoe eenvoudig soos dit, klim daar af, gaan was jou trek skoon aan en gaan na die shelter toe, da, daar leie jou oplossing, hy het jy die raad nodig nie, hy wil hy iemand met sy story hoor, hy wil liefgewe word, hy wil begrip hee, luister ook na lichaamstaal, En in ons dag is dit belangrik. Ek het weer geseen van, van een selfdood ergens um, in ons land by een van die boere. Kyk as iemand sy glinster in die oog nie meer daar is nie. Kyk as iemand sy skouwers hang. Kyk as daar nie meer een glimlach op die gezicht is nie. Kyk na die lichaamstaal. Die lichaamstaal vertel een story. Maak tyd om te luister. Amen. Amen.